Якщо ти, фон Еф, правильно все зрозумів і чітко запам'ятав, якщо ти ще не до решти пропив залишки свого мозку і не зовсім отитерів від гарячки, то слід увесь час повертати ліворуч. А це означає, що ти пересуваєшся коридорами певного лабіринту в напрямку до якогось загадкового центру його. Це схоже на античний меандр. Однак така інформація тобі, фон Ф, ні до чого. Все одно ти не знаєш, що це таке. Чи гречно, друзі мої? Чи шляхетно? Чи по-людськи це, що в таку пекучу для мене хвилину, коли я ледве врятувався від знищення, втратив кохану жінку, а тепер лечу кудись у невідоме, аби, ймовірніше, за все дістати кулю в чоло. Чи гуманно це, друзі мої, закидати мені в таку мить пияцтво, звинувачувати в незнанні античних реалій? Дайте мені хоч якось виборсатися звідси, тоді й питайте про все на світі. Скажімо, як виглядав щит Ахілла, або скільки кораблів і під якими назвами спорядили греки на Трою? Але поки що... Лишіть мене з тими греками, бо он уже бовваніє вартовий у цивільному в самому кінці коридору, походжає собі перед дверима до ліфта, і мушу щось вигадати, щоб він не лише не бабахнув по мені в смак задля святого порядку, а й щоб можна було цим ліфтом скористатися. Як прикро, що немає зараз біля мене сердечної астріт. Вона так переконливо вміла долати всіх на світі вартових швейцарів, офіцерів, вахтерів, білетерів та іншу подібну погань, котра стає на заваді в вільному людському пересуванню. Мені коло неї залишалося тільки вдавати зарозумілого іноземного остолопа, який гордовито не розуміє анічогісінько з того, що діється в навколишньому совдепі. Тепер так, ясна річ, не вдасться, бо мені не щастить з вартовими, бо навіть у свій власний гуртожиток я не годен потрапити, якщо забуваю в кімнаті перепустку. Але він і не збирався хапатися за зброю. Приязно помахав тобі, після чого видав щось цілком несподіване. «Слиш, Владік, о, здорово, що ти прийшов!» Постой за мене дві минути, а я поссать схожу. Видул чотири піва, представляєш? Пузир чуть не розірвався. І ти спершу хотів йому заперечити, мовляв, який я тобі владік, ти, Пуцько-Ракова, я поет з України, але вчасно зрозумів, що у цьому твій порятунок. «Давай, чеши!» – сказав ти йому. А сам подумав. Погані мої справи, якщо вже роблюся схожим на КГБіста. Тільки-но він повернувся – аби йти до клозету, як ти натиснув кнопку виклику. Ліфт глухо зашурхотів рушив з місця, і це була помилка. Він різко озирнувся і вмить, коли ти застрибнув у розповзлі двері, очевидь допер, що ти справді ніякий не владік, а можливо поет з України. «Стоять!» – заверещав він, і тобі довелося шарпнути на себе перший ліпший важіль, який ти побачив у кабіні ліфта. Двері знову, невблаганно повзуче, рушили до купи, і саме тоді, коли вони нарешті зійшлися, він устиг пальнути кілька разів. Але двері виявилися, на щастя, кули Хороша танкова броня часів, усе для фронту і для перемоги. І ліфт, на щастя, поїхав. Певний час до тебе долітало завивання якоїсь сирени, потім були вигуки, біганина в коридорах. Ці звуки приходили згори аж поки зовсім не затихли. Отже, ти поїхав не туди, куди слід. Ти поїхав униз, у ще глибші глибини, у саме пекло фон Еф. І чи виберешся ти з нього коли-небудь? Ліфт їхав безконечно довго, і ти встиг побачити в ньому калюжу крові на підлозі, тут когось катрупили, а також прочитати деякі надряпи на стінах, серед яких Виділявся своєю дотепністю такий Всьо до пізди. Батько махнув. Нарешті Ліфт зупинився. Безперечно, що з того боку також мусив бути вартовий. І якщо вони не критини, то вже само собою сповістили його про твоє очікуване прибуття згори. Так що обережно двері відчиняються. Двері справді відчинилися. І ще один цивіляк розплився у посмішці, забачивши в кабіні тебе «Ну чо, Владік?» – загорив він «Взяли этого хера?» «Вдриск розмазали!» – підтвердив ти, киваючи головою на криваву калюжу під ногами Вартовий щасливо зареготався, випускаючи тебе з кабіни «Ти його сколько сміняєшся?» – запитав ти його, аби щось запитати «Але цього краще було не робити» Бо він також раптово завважив, що ти ніякий невладік. Можливо, твоє питання було якимось абсурдним. Чи щось іще спрацювало, професійна пам'ять на обличчя, наприклад? Отож йому залишалося тільки вбити тебе, бо пістолет у нього вже давно був готовий для подібної операції. Тож він почав стріляти без попередження, майже впритул, і ти побачив. Як невблаганно вкривається великими червоними плямами твій сірокавовий, кавовий, щойно сьогодні випраний, прощавай, Галю, плащ. ти упав на підлогу і спробував з останніх сил кудись повсти, полишаючи за собою червону доріжку з юхи і вивалених кишок, але він далі стріляв, так, він все ще стріляв, а він все ще стріляв, і ти почув несамовитий біль, десь там нижче живота. І тоді подумав, що цей епізод тобі цілком не вдався, тож треба його почати знову, із самого початку. Отже, ти знову їхав ліфтом у чистому плащі і готувався до зустрічі з вартовим. Нарешті двері розчинилися, і знайомий тобі цивіляк розплився у посмішці, побачивши в кабіні тебе. Ну чо, Владік? – заговорив він. Взяли этого хрена? Угу, невизначено муркнув ти, і намагаючись не питати його, у котрій годині він змінюється, пройшов повз нього у коридор. «А я уже в десять зміняюсь!» крикнув тобі у спину щасливий вартовий. Але ти йшов, налягаючи на ногу, не озираючись, маючи перед собою лише коридор, стіни якого, заповнені дзеркалами, здається, неспішно рухалися разом з тобою. У кожному дзеркалі шкутельгав ти. У самому фіналі, самому кінці коридору, були якісь надзвичайні двері. Таких грандіозних, важких, масивних дверей ти ще не бачив ніколи. Двері мали неземний вигляд. Перед такими дверима міг би походжати, брязкаючи ключами, святий Петро. Натомість перед ними походжав іще один у цивільному, за віком і статечністю ніяк не менший за заполковника. «Здарова, друг!» – привітав ти його, підійшовши зовсім близько. Узнаєш мене, Владика? Какой ти в пизду, Владик, обурився полковник. Владик уже вторую неділю в Карабахі міни ставить!» Все одно, проходи, ні один хрен. З понедельника на пенсію і в гробу я все віддав. Ти не здогадався навіть подякувати йому. Наліг плечима на оті неможливі двері. Вони відхилилися, і ти.